În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iisus Fiul lui David, fie-ți milă de mine! Ce voi să-ți fac? Iar el a zis, Doamne, vreau să văd iarăși. Frați creștini, Domnul nostru Iisus Hristos Călătoream în vremea aceea pentru cea din urmă oară spre Ierusalim. Și ca să ajungă acolo, trebuia să treacă prin orășelul Ierihon. Se ducea la Ierusalim ca să pătimească de bună voie pentru mântuirea noastră. La intrarea în acest oraș, ședea lângă cale un orb cu mâna întinsă și cerea milostenie de la trecători. Auzind și el zgomotul unei mari mulțimi de oameni, întrebă ce este aceasta? Și îi se răspunse probabil din milă de către cineva, că trece Iisus din Nazaret. Auzind el aceasta, numai decât început să strige în gura mare. Isus, Fiul lui David, miluiește-mă! Iar cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el din potrivă mai tare striga, Fiul lui David, miluiește-mă! Domnul Isus Hristos se opri și porunci să-L aducă la sine. Apoi l-a întrebat, ce voie să-ți facă? Doamne, fă ca să văd iarăși, răspunse orbul. Și Isus i-a zis, I -a zis vezi, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată orbul s-a vindecat. Văzând el pe Isus, pe doctorul cel mare, pe bunul păstor și milostivul făcător de bine, cu multă recunoștință a pornit să-L urmeze în tot locul slăvind pe Dumnezeu. Acest om era cu adevărat vrednic de compătimit, lipsit de vedere, sărac, străin și singur, fără lumina ochilor care este lucru cel mai necesar. El nu s-a născut orb, a putut vedea și s-a bucurat de lumina ochilor săi, a putut să-și vadă părinții, rudele, florile și păsările și toate frumusețile pământului. De aceea, pentru el era mai greu ca pentru orbu cel din naștere. Sfânta Evanghelie nu ne spune la ce etate a rămas orb, dar înțelegem din cuvintele lui că zice, Doamne, fă ca să văd iarăși. Acest orb este icoana neamului omenesc, celui lipsit de strălucirea luminii divine și-a afundat în întunericul oasândirii lui, dar luminat prin venirea răscumpărătorului. Acest orb este icoana fiecărui păcătos dintre noi, care, orbi de păcatele sale, nu vede nici urăciunea răului, și nici frumusețea binelui, a omului despuia de toate bogățiile duhovnicești, care trăiește în cea mai aspră sărăcie lipsit de prietenia lui Dumnezeu, a omului care cerșește plăcerile și bunurile atât de înșelătoare ale lumii, iar când le găsește, nu se bucură niciodată de plin. El și-a de ticălos pe marginea drumului pierzării și a morții celei veșnice. Boalele trupești care le vindeca Domnul în fața mulțimilor erau simboalele boalelor noastre morale, de care numai El ne poate mântui. Acest orb al cărui ochi erau închiși să nu vadă lumina soarelui, este icoana celor orbi duhovnicește, care sunt mai vrednici de plâns decât acesta, a omului păcătos împătimit cu fel de fel de vicii rele, care este un orb la ochii sufletului, că cei sunt ochii închiși să nu vadă lumina ce izvorăște din învățătura lui Iisus Hristos. Cel orbit cu sufletul nu poate vedea că binele ne vine de la Dumnezeu și nici nu poate deosebi binele de rău. Adevărul de minciună. Cei orbit sufletește sunt atât de întunecați că zic bine lui că este rău și răului că este bine. Dulcelui lui zic amar și amarului zic dulce. Albului zic negru și negrului zical. Pentru ei întunericul este lumină și lumina întuneric. Așa a prorocit Duhul Sfânt prin Isaia, prorocul, despre oamenii cei vătămați la ochii cei sufletești. Și ce este mai trist ca aceștia, nici nu vor să caute pe Doctorul cel Mare pe Mântuitorul Iisus Hristos. Nici nu vor să strige ca orbul din Evanghelia de astăzi, Iisuse Fiului David, miluiește-mă! Iisuse Fiului Dumnezeu, vindecă ochii sufletului meu ca am greșiție! Acești oameni s-au deprins, s-au obișnuit să petreacă într-o noapte plină de întuneric și foarte primejdioasă. Păcatele și patimile cele stricătoare au distrus cu totul viața cea duhovnicească a creștinilor, căci au ajuns ca niște sperietori de păsări într-un câmp de semănături. Cu toți am văzut pe cât un loc, câte o momâie pusă într-o prăjină, într-un câmp sau la cât un cireș copt, ca să se sperie păsările, să nu strice semănăturile. Ciorile și celelalte păsări au spaimă un timp, apoi bagă de seamă că acea momâie nu are viață și putere. E urâtă la înfățișare, dar nu se mai tem de ea și încep fără de frică să se așeze pe ea. O murdăresc și nu le mai pasă de chipul ei. Își bază joc cum vor ele și strică, mâncând toată sămânța din câmpul semănat sau cireș. Așa și creștinii noștri poartă nume de sfinți biruitori, dar ei sunt biruiți și bat jocoriți de patimile cele rele, de păcatele cele mai grele. că sunt creștini numai de formă, fără viață, fără putere, fără Duhul lui Dumnezeu, toate duhurile necurate, păsările cele stricătoare, își bat joc de creștinii de astăzi, pentru că din viața lor lipsește sfințenia Duhului Sfânt. Trăiesc departe de biserică, nu vin să se hrănească și să se adapte din sfințeniile, care se află aici în casa Domnului. Nu se spovedesc și nu se împărtășesc cu ani. Nu fac rugăciuni, nu iau aiazmă și anafură, nu lucrează nimic pentru suflet, totul pentru trup. Iar cele ce mai fac, toate le fac de formă. De aceea au ajuns foarte mulți creștini ca niște momâi căci fără viața spirituală nu sunt bun de nimic și trăiesc într-o stare vrednică de plâns. Mulți dintre acești creștini de formă au ajuns victima duhurilor necurate, căci au putere asupra lor prin vrăjile și farmecele care clocotesc în lume. Pe mulți îi auzim tânguindu-se, că au găsit în curte și în casa lor diferite obiecte aruncate, fel de fel de mojmoande, broaște, șoarici, șopârle, fel de fel care au apărut și de atunci nu le mai merg bine. Sunt tot mereu supărați, certați, bolnavi că doctorii nu le mai găsesc lea. Argintul viu care umblă prin corp, Urăciunea și vrăjmășia care o bagă între cei tineri ca să se despartă, farmecele la unii ca să nu se cunune, precum și alte multe răutăți pe care le pot face duhurile necurate. Acestea sunt păsările cele negre ale iadului care prin și farmece se așează pe trupul și sufletul creștinilor și le necăjesc. Aceste toate rele vin asupra acestor creștini care s-au depărtat încetul cu încetul de Sfânta Biserică, de sfințeniile ei. Pe de-o parte, au fugit de Sfânta Leturghie, de post și rugăciune, n-au mai făcut feștanii în casele lor, nu s-au spovedit și împărtășit, iar pe de altă parte s-au împotmolit în mari și grele păcate. Mulți creștini aleargă la vrăjitoare, la spiritism, la descântece. Au devenit hulitori, hulitori ai lucrurilor sfinte și iau în deșert numele lui Dumnezeu. Unii, măcar că văd atâtea, neagă existența lui Dumnezeu, neagă și nu cred nici că există diavol și jocoresc pe unii preoși, slujitorii Domnului, din care cauză a atâtor mulțime de hule și păcate se depărtează Duhul Sfânt de la acești oameni și se întunecă cu totul ochii sufletului lor, ne mai zărind nicio rază de lumină. Așa i s-a întâmplat unui preot care a fost luat în râs de un câr de necredincioși zicându-i. N-ai auzit, ai, că părinte, o noutate, că azi noaptea a murit dracu? Preot uitându-se compătimitor la ei, le răspunse. Nu știam eu de ce sunteți voi așa de triști și supărați, sărmanii de voi. A murit tatăl vostru. Ați rămas orfan. Iată un răspuns adevărat la niște îngânfați, niște orbi sufletește, niște robi și fii ai celui rău, așa cum zice și Domnul Hristos, că cei ce fac poftele satanii sunt fiii lui. Grozavă este orbirea cea sufletească, fras Grozavă că în multe feluri se luptă diavolul cu cel orb și îl poartă unde vrea el, deavolul. Iată un alt ticălos care întreabă pe un bătrân preot, pe care îl întâlnește în cale zicându-i în râs. Părinte, Dumneatate, socotești om luminat și slujitor al lui Dumnezeu. Dacă există Dumnezeu, poți să-mi arăți și mie unde se află? Preotul privi cu compătimire și îi zise, Tinere, ești prea orbit la suflet ca să-L vezi pe Dumnezeu. Dumnezeu este pretutinderea și prea puternic într toate căile sale și n-ai putea să reziști să fii viu dacă l-ai vedea în toată măreția sa. Fiindcă tu nu poți să te apropii de soare, o muscă, o mică, gâză care te arde, dar du-te acasă, tinere, ca ai să vezi pe diavolul. Eu am să mă rog la Dumnezeu să-ți descopere pe acest ucigaș. Și preotul nostru s-a rugat mult pentru el ca să slobozească Dumnezeu pe diavolul la acel tânăr, ca să nu se piardă sufletul lui în necredință. Iată că s-a îndrăcit acel tânăr. Duhul rău a intrat în el și a început să-l chinuiască și să-l trântească în așa fel că făcea spume la gură și răgnea ca o fiară să-l Atunci de frică și de durere, alergă repede la preu să-i spună să roage pe Dumnezeu, să-l ierte că a greșit și acum a văzut și pe Dumnezeu simțind și văzând pe diavolul în el. Preotul a făcut rugăciuni pentru iertarea lui, dar bietul tânăr n-a fost izbăvit așa de curând, căci a trebuit să umble din biserică în biserică, din mănăstire în mănăstire, să mărturisească păcatul necredinții cu lacre minoci. La preot și la multă lume, și după ce și-a făcut un lung canon ca să se plătească această hulă, abia s-a milostivit Dumnezeu și l-a izbăvit de ucigașul diavol care îl luase în stăpânire. De acum nu mai îndrăznea nici să pomenească numele lui Dumnezeu fără semnul Sfintei Cruci. Cu lacrimi noi și cu multă credință se ruga și vorbea și mărturisea, pentru că îi se deschisese ochii sufletului și văzu minunea lui Dumnezeu care se făcu cu el. Așa se întâmplă și cu lumea noastră creștină, care s-a lepădat de credință și de darurile dumnezeiești. Căci nu se lasă de fără de fărădeleți și păcate până când nu-i scutură Dumnezeu prin fel de fel de necazuri și greutăți până nu slobozește Dumnezeu pe diavolul în casele lor, să râdă de ei în tot felul, să-și bată joc de osteneala și de viața lor. Diavolul este slobozit de altfel de Dumnezeu ca să-și facă și el lucrarea pe întreg pământul, fiindcă a venit vremea lui. Dumnezeu l-a dezlegat, așa zice Sfânta Carte, ca să înșele și să amăgească pe toți locuitorii pământului. Așa că cine nu se trezește nici acum, nici din aceste suferințe și necazuri, cine nu se dezlipește de poftele cele deșarte, de toate desfătările și patimile și rămân tot așa de ruginiți și împătimiți, nu vor avea parte de fericirea dumnezească, de raiul desfătării. Va pierde prilejul chemării dumnezeiești și va fi vai de ei la sfârșit cine nu se trezește acum. Și iată că diavolul lucrează mereu răutățile lui pe fața pământului, căci au ajuns unii într-o stare vrednică de plâns, fără frică de Dumnezeu, se despar și trăiesc în păcate mari. Dar nu numai tineri, oameni bătrâni, la vârsta de 65-70 de ani, își lasă soțiile lor legitime și trăiesc în păcatul de sfârnări. Nu mai au milă, nu mai au rușine, nici de copii, nici de biserică, nici de Dumnezeu și sunt o mulțime de astfel de copaci, scorboroși, uscați, gata de aruncat în foc, în focul iadului. Nu mai vorbim de holera tineretului, de boala aceasta a crimelor, a avorturilor, care s-a întins peste tot peste tot pământul, căci într-un oraș din America, când s-a cercetat vreo 45 de vile mari, în toate abia s-au găsit 16 copii. În 45 de vile, de blocuri, 16 copii. Dar prin toate erau câini și pisici. Într-o singură vilă s-au găsit 10 ogari mari. Și toate aceste animale mâncau numai bomboane și prăjituri scumpe. Iar vieții copii au fost aruncați la gunoi. Iată lumea orbită de satana, iată orbire vrednică de plâns și se află și în alte locuri pe pământ și prin alte feluri de păcate. În Germania se află un fel de țigări pe care scrie nimic fără de mine. Adică, omule, nimic să nu faci fără să mă ai pe mine în gura ta. Iată satana cum a înlocuit cuvintele Mântuitorului din Biblie care zice fără de mine nu puteți face nimic. Și el îndeamnă pe om să-și pui luleaua în gură, țigara și să guste și să tragă mereu ca și când n-ar putea să trăiască fără ea. Pe Domnul nu-l ascultă omul, nu-l crede și nu vrea să urmeze. Ascultă glasul ispitei, al poftei celei scârboase care i-o dă satana, căci i-a auzi pe mulți fumători zicând, eu sunt mort fără țigară. Mai bine mă lipsesc de mâncare și celelalte, dar țigară nu, căci țigara de foame, de sete, de urât și mi-este mai bun ca orice prieten pentru mine tutunul. Atât este derobită lumea de această poftă blestemată. Că într-o țărișoară din Europa un grup mare de creștini au vrut să ajute pe niște oameni nevoiași să le împartă mai multe ajutoare. Ajutorul era dat în alimente, mâncare și băutură, de trebuință, dar pentru că nu le-au dat și tutun, au refuzat cei mai mulți și n-au mai vrut să primească nimic. Atât de mult s-a prins rugina aceasta de sufletele lor, că-și mai repede renunță la altceva folositor și bun decât la tutun, la țigară. Acum s-au luat și femeile de fumat. O mulțime de femei, majoritatea tinere, necăsătorite, care se pretind civilizate, învățate, nu mai pot trăi fără țigară, nici ele. Iar unele au ajuns să disprețuiască pe bărbații care nu fumează, zicând că sunt ca niște muieri proaste. Sărmanele de ele, ce orbire grozavă! Sărmanii de ei, oameni sortiți focului, căci cine fumează tutunul, nu se vor mai vedea din fum. Această lume orbită este lumea focului veșnic. Lumea cu foc în gură prevestesc, prorocesc ceva rău, că-și cer foc cu gura lor. Grozavă este orbirea sufletească la alții și mai periculoși. Vorbire la suflet au și beții Da dar din toate patimile cele mai periculoase și rele, beția e și mai grozavă. În omul bețiv parcă vezi chiar pe Satan în el. Vorbește singur când râde, când plânge. Acest bețiv aruncă, sparge, bate, răgnește cât îl ține gura ca fiar de sălbatice, chinuiește soția și copii, roade paharul cu dinții, sparge sticlă în gură. Dacă îi zice ceva, viața femeie, e rău. Dacă tace, mai rău. Oamenii bețivi nu se mai pot numi oameni. Că satana, diavolul, este încarnat în ei. Numai coarne și coadele trebuie la mulți. În acea casă unde este un bețiv, acolo este iadul. Acolo este întuneric și multă jale, plângere. Iată o orbire grozavă. Și biata soție stă ca orb în drum și cerșește milă. Dar și mila care o primește de la călător este o milă trecătoare și fără folosul adevărat, până când această ființă nu va veni la Isus Hristos, până când nu-L va întâlni pe El aici în biserica Lui, până nu va striga cu toată puterea credinței, Iisuse, Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, ca orbul din Evanghelia de astăzi. El a strigat cu mare glas, cu putere, pentru că era zarvă mare în lume și ca să-i audă Domnul strigarea lui a Așa trebuie să fie și strigarea noastră în rugăciune, cu credință în Dumnezeu. Dar ce băgăm de seamă la cea mai mare parte a lumii? Ei în loc să ceară lumina ochilor sufletești, să vadă pe mântuitorul să înțeleagă credința, să vadă mulțimea păcatelor și a greșalelor lor, să vadă cât s-au depărtat de sfânta învățătura Domnului și că sunt înghiarele patimilor și a pierzării sufletești. Ei nu cer ca orbul din Evanghelia de astăzi, Doamne, vreau să văd, Doamne, vreau să te văd pe Tine, vreau să te cunosc pe Tine, Doamne, vreau să cunosc calea Ta, să cunosc a Ta. Cei mai mulți rămân tot în drum și cu mâna întinsă cerșesc mereu altceva. Cerșesc fericire și noroc pământesc, cerșezi bani și avere trecătoare, cerșezi mărire pământească, servicii mari, onoare de la oameni și fel de fel de lucruri pământești, trecătoare, vremelnici, pe care într-o zi le lasă pe toate și pleacă în veșnicie cu mâinile goale. Așa aleargă omul după aceste lucruri vremelnice, cum aleargă bietul câine al unui vânător după iepure. În goana mare aleargă să-l prindă și în momentul când e gata să-l apuce, intervine vânătorul și îi zice, stai pe loc, că iepurile este al meu, al tău a fost numai alergatul. Abia atunci a văzut dietul câine, că s-a înșelat. Așa este și cu omul. Aleargă toată viața să prindă ceva. Chiar este o vorbă în lume. Am împușcat doi iepuri deodată, zic unii, când au câștigat mai bine și mai mult. Dar pe patul morții intervine vânătorul adică moartea și diavolul și strigă, stai pe loc, că iepurile este al nostru, al tău a fost numai alergatul. Pe patul morții abia vede că a alergat în zadar bietul om. Dar atunci e prea târziu. Iepurele lăcomiei și al plăcerilor l-a înșelat și și-a pierdut sufletul Așa s-au găsit doi tineri, morți într-o mașină mică, nouă. Bărbatul o cumpărase cu banii soției, împușcase un iepure. Și când să prindă și pe al doilea, a venit vânătorul, moartea. Și l-a prins cu una în mașină și au murit asfisiați de gazele din mașină. Căci au adormit acolo și de căldura cea mare au adormit pe veci. Cu multă durere a venit soția lui adevărată să-l scoată de acolo. Dar și mai îndurerați au venit părinții moartei ca să-și ia fata de lângă cel desfrânat cu soție și copii care nu se mai sătura schimbând, când una, când alta, cu mașina care și-o luase, făcând la păcate de desfrânare. Plângeau copiii și soția adevărate și l-a ajuns vânătorul, moartea, chiar în mașină, cu concubina lângă el. Câtă rușine a trebuit să sufere acei părinți, până când a îngropat-o. De aceea zice Sfântul Augustin, voi plângeți un corp fără suflet, dar de ce nu plângeți un suflet fără Dumnezeu? Voi plângeți un corp din care a ieșit viața, dar nu vă plângeți pe voi când ați pierdut pe Dumnezeu săvârșind păcatul. Grea orbire! Sfânta Evanghelie de astăzi ne mai spune că unii din cei care mergeau în această gloată de lume, îl certau pe bietul orb și îi ziceau să tacă, dar el cu mult mai mult striga, fiulea lui David, fie zmilă de mine! Din aceste cuvinte să luăm și noi ca pildă de stăruință în rugăciune și cu credință să strigăm către Domnul Hristos să cerem să ne lumineze ochii sufletului nostru, să cunoaștem cât mai bine calea lui cea dreaptă, calea care duce la ceruri, la lumină, la mântuire, să ascultăm la cei ce ne ceartă, și ne zic să tăcem la lumea necredincioasă, la lumea cea orbită de Duhul cel Rău, care caută pe toate căile să ne facă să tăcem, care ne zic să nu ne mai rugăm, să nu mai cântăm, să nu mai citim, să nu mai venim la biserică. și pe această lume noi iubește Dumnezeu. Această lume e oarbă la suflet și înțepenită în păcate. Aceștia nu pot să înțeleagă că spre slava lui Dumnezeu sună clopotele bisericilor. În numele lui Isus poporul umple bisericile. Aceia care mor credincioși sunt îngropați la umbra crucii lui Isus. Această lume necredincioasă trăiește ca într-un bălci cu zarvă multă, dar se sfârșește în curând. Fericiți vor fi numai aceia cărora li se vor deschide ochii sufletului și vor scăpa de întunericul păcatelor și vor înțelege că Iisus îi cheamă pe toți să vină la el, să iasă din starea lor păcătoasă ca să-i vindece la ochii sufletului să se mântuiască, să stăruim mereu în rugăciuni și să strigăm, să îndemnăm și pe cei ce sunt în jurul nostru să vină la Dumnezeu. Ajunge atâta necredință, atâta nepăsare de mântuirea sufletului. Să le zicem, ajunge atâta a păcatelor, veniți la picioarele scumpului mântuitor, veniți la doctorul cel mare, veniți la această mare și sfântă taină care este biserica luptătoare pe pământ. Cu toată încrederea, cu toată povara cea grea a sufletului și a trupului, căci el a zis, luați jugul meu, că este bun și sarcina mea este ușoară. Cei ce au încercat și s-au supus, s-au convins de aceste cuvinte ale Domnului că sunt adevărate. Și vă pot spune cu tărie că nu există o altă fericire mai mare decât să trăiești în sfânta învățătura lui Dumnezeu, să crezi și să propovăduiești că Isus a fost și este Dumnezeu adevărat. Vindecarea orbului, ca și alte multe minuni, este o dovadă că a fost Dumnezeu adevărat. Fiindcă cine altul putea să deschidă ochii unui orb numai cu cuvântul, dându-i vederea pe loc, decât Dumnezeu cel atotputernic, care a zis întâi să se facă lumină și s-a făcut îndată lumină. Domnul Hristos a zis orbului, vezi, și îndată și-a deschis ochii săi și-a văzut lumina. Mare este puterea ta, Doamne Dumnezeule! Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a arătat o mică din partea puterii Dumnezeirii sale. Orbul văzându-se vindecat, spune Sfânta Evanghelie că a început să slăvească pe Dumnezeu și să meargă după Isus. Și tot poporul care văzuse minunea, de dea slavă lui Dumnezeu. Iată recunoștința aceasta unui om care s-a făcut sănătos. El a socotit că nu poate răsplăti cu nimic doctorului celui mare decât să mărturisească minunea Lui Dumnezeu. parcă îl vedem și noi spunând la lume anii Lui de suferință, anii Lui de întuneri, cu lacrimi noi și ziua cea mare a bucuriei Lui, când a văzut iarăși lumina zilei și pe Domnul Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Fiul Lui David care L-a vindecat. Așa și noi, iubiți creștinii, să fim recunoscători prea milostivului Dumnezeu pentru atâtea binefaceri care ne le-a făcut nou. Și să venim aici acasă la El, la biserică, să-i mulțumim pentru toate, să ne așteptăm să vină El acasă la noi. Căci avem o mare datorie de a-i mulțumi și de a-L slăvi în tot timpul toate aceste minune ale Mântuitorului au răsunat de-a lungul veacurilor și au rămas în inimile credincioșilor adevărați. Și creștinii adevărați în toate veacurile au preferat mai bine să sufere chinuri groaznice și moartea abară decât să se lepede de Dumnezeu și de Sfânta Lui învățătură. Ei nu s-au împăcat niciodată cu păcatele, cu patimile, până și mahomedanii, că înainte vreme erau foarte fanatici în religia lor, o religie care e departe de mântuirea sufletului. Dar cu toate acestea, au și ei un oraș al lor numit Meca. Și când mergeau în pelerinaj acolo, Așa cum mergem noi la Ierusalim, unii din vizitatorii credincioși religiei lor, după ce vizitau acele locuri sfinte pentru ei, își scoteau ochii ca să nu mai vadă altceva pământesc și să-și mai spurce ochii, ziceau ei, după ce au văzut acel loc sfânt. De unde s-a înălțat? Mahomet, profetul lor. Domnul Hristos nu ne pretinde ca să ne scoatem ochii, să ne mutilăm trupul, pentru că vedem lucrurile sfinte și locurile sfinte. Dar să arătăm și noi că-L iubim din faptele noastre cele bune și plăcute Lui. Domnul Hristos vrea să dovedim și noi că-L iubim prin păzirea poruncilor Lui, prin înfrânarea ochilor, prin înfrânarea urechilor și a gurii, să nu mai vedem deșertăciunile lumii, să nu mai auzim vorbările și glumele proaste și cântecele lumești drăcești, să nu mai grăiască gura vorbe fără de folos, minciuni, huliri, înjurături și drăcuieli, și să ne înfrânăm toate mădularele noastre de a nu mai face cu ele păcate ca să supere pe Dumnezeu. Aceasta ne-o cere, sfânta și dreapta credință a lui Isus Hristos, ortodoxia, să ne înfrânăm toate mădularele noastre ca să nu păcătuim cu ele să-L supărăm. Și atunci... Cu voința noastră și cu ajutorul lui Dumnezeu vom ajunge și noi la o viață curată, sfântă și luminată, plăcută Domnului. O lumină cerească ne va lumina sufletul și vom tresări de bucurie ca și orbul din Evanghelia de astăzi, care s-a luminat la glasul Fiului lui Dumnezeu, când i-a zis cu Sfântul Său cuvânt, vezi, Așa vom vedea și noi, lumina mântuirii și a fericirii veșnice. Doamne Iisuse Hristoasă, Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și pre noi. Ajută-ne și miluiește-ne și pre noi cei ce ne-am adunat aici în sfânt locașul Tău. Și fă cu puterea Ta dumnezeiască, ca să vedem toți lumina slavei Tale. Deschide ochii celor ce nu Te-au cunoscut până acum, Doamna. deschide sufletul și ochii ce sufletești. sufletește. Apără de orbirea sufletească pe cei ce Te-au cunoscut, Doamne. Dă-ne harul Tău de a ne mărturisi cu umilință păcatele noastre și vindecă toate rănile noastre, Doamne. Doamne, fă-ne ca să vedem. Fă, Doamne, ca să ne învrednicim a Te vedea și a Te avea întotdeauna cu noi. Și aici pe pământ și într un părăția Ta cea cerească în vecii vecilor. Amin. Să